la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, cel de-al șaselea program al ciclului nostru de emisiuni. În cadrul acestor emisiuni, noi studiem împreună Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament. Lucrarea aceasta aparține preotului Niculiță. Astăzi ne vom începe lecțiunea noastră cu ocazia versetului 18 din capitolul 1 al Evangheliei după Matei, dar numai înainte de a da curs istorioarei care, potrivit unui angajament al nostru inițial, va însoți fiecare lecțiune. Istoria de astăzi este o istorisire scurtă a unui episod din viața unuia dintre mari evangeliști ai lumii, ai secolori trecute, Wesley, așa cum este relatată de către preotul state în mica broșură pe care am ales să o parcurgem împreună de o bună bucată de vreme. Subtitlul Să nu pierzi prilejul ne relatează povestitorul că un tâlhar ținea odată drumul lui Wesley. Banii sau viața acesta somat. Predicatorul îi dete toți banii pe care i -i avea în buzunar și apoi adăugă. Ascultă bine ce-ți spun. Va veni o zi când îți va părea rău de viața pe care o duci acum. Adu-ți aminte fiecare clipă de cuvintele acestea. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de tot păcatul. Și apoi predicatorul și-a văzut de drum. Trecură mulți ani de atunci. Predicatorul ieșea într-o zi dintr-o biserică în care tocmai predicase, când, iată, un străin se apropie de el și îl întrebă dacă și aduce aminte că a fost jefuit odată de un tâlhar la drumul mare. Mi-aduc aminte că azi răspunse predicatorul. Ei bine, continuă acesta, eu sunt acela. Acele câteva cuvinte pe care mi le-ai spus atunci m-au făcut să-mi schimb viața și acum, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt creștin. Mare este puterea cuvântului Lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, dragi ascultători, câtă putere are numele acesta Sfânt al Domnului Isus? Vedeți, de asemenea, ce puteri stau ascunse în cuvântul Lui Dumnezeu pe care, prin harul și mila Lui, îl ascultăm și noi în cadrul programelor noastre? Ce m-aș bucura să știu că mulți dintre voi, care nu l-ați primit încă, vă veți grăbi să faceți aceasta chiar acum, în timpul în care se va cânta o cântare. Vreau să-ți spun amice totul despre Isus, cum în el l-a aflat am prieten minunat vreau să-ți spun cum Isus viața mi-o salvase și-a lucrat în timp atât de minunat nu Există prieten ca nu a el păcatul mi-a spălat, iar durerea mea cea mare mi-o luase. O, ce Acum, apropiindu-ne de textul lecțiunii propriu-zise, vom da citire versetului 18 al capitolului 1 din Evanghelia după Matei, partea a doua a versetului. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Oameni buni, minunea este, de fapt, o lege folosită de Dumnezeu, necunoscută de noi oamenii. Așa a fost și cunoașterea Domnului. Multe din descoperirile științei de astăzi sunt minuni pentru oamenii care nu cunosc legile acestor lucrări. Și dacă Domnul Isus a zămislit după legi necunoscute de oameni, atunci și nașterea sa a fost deosebită de celelalte nașteri, adică fără păcat. Deci e vorba tot de o minune, căci în mod firesc tot ce se naște este infectat de păcat. Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Dumnezeu este atent de ce a rămas însărcinată orice femeie, din viol, din așa zisă întâmplare, din neatenție, din aprinderea poftei, din banalitate sau din Duhul Sfânt, adică din dorința ca după o alegere minuțioasă a partenerului să dăruiască lumii un binefăcător în vreun domeniu. De altfel Dumnezeu cunoaște toate lucrările și gândurile omului. Pe el nu-l impresionează partea de afară a unei lucrări, ci intenția cu care ai făcut-o. Chiar lucrările cele mai frumoase din afară, Lucrări care au înfățișare sfântă au fost zamislite nu de Duhul Sfânt, ci din Duhul Slavei deșarte sau din dorința de câștig mărșav. Să ne controlăm, deci, orice gând, orice vorbă și orice lucrare. Dacă nu este din Duhul Sfânt, să nu-i dăm naștere. În versetul următor, la versetul 19 din Matei, capitolul 1, citim că Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Omul cu adevărat neprihenit, veghează cu grijă asupra tuturor celor din jurul lui, păzindu-le nu numai viața, ci și bunul nume în fața lumii, căci ce-ți folosește viața dacă bunul nume l-ai pierdut? Oriunde te întorci, toți te arată cu degetul, toți vorbesc în șoaptă și se feresc de tine ca de un ciumat. Ești o povară pentru toți și toți vor să scape de tine. Fericirea, pacea și bucuria ta sunt nimicite odată cu bunul nume. Cu câtă gingășie s-a purtat Iosif față de Maria Logodnica lui când a văzut-o însărcinată fără ca el să fie avut legături cu ea. În Israel, asemenea faptă era o mare rușine, încât după lege, femeia trebuia să moară blestemată, așa cum se arată la numeri 5 cu 27. Iosif, neprihănitul, n-a procedat așa. Neprihănirea lui nu l-a lăsat să facă de rușine pe logodnica lui în fața lumii. Dragostea care izvorăște din neprihănire trece dincolo de păcat și ține la sânul ei pe păcătos pentru a-l izbăvi. Ea trece de orice lege a dreptății și se pogoară până în cel mai adânc întuneric al păcatului pentru a ridica la lumina mântuirii sufletul căzut. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu care s-a pogorât la noi cei păcătoși, care după legea dreptății trebuia să murim. Neprihănirea este prudentă și nu răstește sentințe până când nu cercetează cu deamăruntul totul. Și nici după ce s-a dovedit păcatul, nici atunci nu trece la judecată. Dragostea nu măsoară cu cântarul dreptății când este vorba de păcat. Ea are un cântar necunoscut de dreptate, un cântar desăvârșit și veșnic. Acesta este cântarul Harului. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune cuvântul la Roman cu 2. Fii veacului de acum... Au o deosebită plăcere să bagiocorească și să strice bunul nume al apropiului. Fii neprihănirii, din potrivă, acoperă totul, cum spune la 1 Corinthen 13, cu șapte, cu gândul la mântuirea celui păcătos. Fii veacului de acum umblă după slavă de șartă. Fii neprihănirii, în toate, caută slava lui Dumnezeu. Fii veacului caută răzbunarea față de cel care i-a păgubit cu ceva. Fii neprihenirii, dau de mâncare vrăjmașurilor lor, cum se vede la Romani 12 cu 20. O dovadă că ești cu adevărat neprihănit este grija de bunul nume al lui tău și mai ales al fratelui tău. Să nu-l faci de rușine în fața lumii, nici chiar când păcatul e dovedit, cu atât mai mult când nu s-a dovedit, ci este doar o bănuială. Cel neprihănit are firea mântuitorului, care a venit să mântuiască tot ce era pierdut, care nu a pierdut nimic din ceea ce i s-a încredințat, cum se vede la Ioan 17 cu 12, și care a vegheat cu grijă asupra păcătosului dovedit, cum se vede la Ioan 8, versetele 10 și 11. Cel neprihănit nu mai trăiește pentru el, ci pentru Domnul său, pentru mântuirea celor din jur, pentru biruința adevărului și a dragostei, pentru împărăția lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta. În versetul 20 de la capitolul 1 din Matei, ni se istorisește că, pe când se gândea Iosif la aceste lucruri, i s-a arătat în visul înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Cât de frumoasă este neprihănirea în inima unui om și cât de frumoasă este apoi grija pentru a nu mărdări această neprihănire. Iosif era un om neprihănit, cum se arată la versetul 19, și această neprihănire nu era o moștenire de la părinți, căci moș neprihănirea nu se moștenește, ci el și-a câștigat-o printr-o credință sinceră și printr-o muncă spirituală susținută. Grija lui de căpetenie era păzirea neprihănirii. Toate lucrurile, toate planurile, toate gândurile lui erau îndreptate spre acest unic și măreț scop, păzirea și desăvârșirea neprihănirii. Cât de mult avem noi de învățat de la Iosif în privința aceasta? El cu adevărat căuta împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și apoi celelalte lucruri. Ca orice om, și el să se căsătorească și și-a găsit o fată pe care a căutat-o probabil multă vreme, o fată cinstită și credincioasă, cu care apoi să-și ducă viața de căsnicie în neprihănirea pe care el o iubea. La un timp însă, după ce s-au logodit, când încă nu locuiseră împreună, Maria a primit vestea în sărcinerii ei de la Duhul Sfânt. Iosif nu știa încă nimic de lucrul acesta. Și cum în Israel era o mare rușine să te căsătorești cu o fată necinstită de alții, Iosif care își păzea cu grijă neprihănirea sa și apoi a căminului pe care avea de gând să-l întemeieze și a pus de gând pe ascuns să o lase pe Maria. Gândul acesta însă nu era de la Dumnezeu, cu toate că el era neprihănit. De aceea învățăm de aici că nu trebuie să dăm ascultare niciunui gând, chiar curat, dacă ni s-ar părea, Până când nu primim răspunsul lui Dumnezeu și, la fel, să nu le pădăm ceea ce ni se pare neregulat, nelegal, nepotrivit cu dogma. S-ar putea să fie totuși de la Duhul Sfânt. Este iarăși interesant că Iosif, în neprihănirea lui, n-a certat-o, nu i-a făcut observație și nici nu a spus la nimeni. Așa lucrează neprihănirea. El a vrut să se despartă în liniște și pace, fără să o urască. Făcea lucrul acesta, repet numai pentru a-și păzi neprihănirea, nu pentru orgoliul lui și nici pentru altceva. Îngerul Domnului i s-a arătat și a spus adevărul, iar Iosif a înțeles și s-a supus liniștit. Cum Dumnezeu i-a vorbit lui pentru a-l feri de o greșeală fatală, știu că-mi va vorbi și mie în clipe de grea cumpănă. Când umbli cu gând ca să-ți păzești neprihănirea, cu gând de a nu știrbi slava lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi un lucru și ei pentru moment hotărâri false, când ți se dă ocazia să cunoști adevărul, îl primești totuși fără nicio rezervă, cu toată bucuria. În neprihănire, în lumină, toate se limpezesc. Iosif se temea să ia pe Maria la el numai din pricina neprihănirii. Fericită teamă! când însă altă teamă trăiește în inima noastră, cum ar fi teama de a nu ne lua cineva locul pe care îl ocupăm, teama de a nu ne pierde slujba sau de a suferi vreo pagubă materială, de interese firești și când de teama aceasta vrem să ne despărțim de un suflet, atunci suntem nenorociți chiar dacă regăm aceste interese de lucrarea lui Dumnezeu. Teama de a nu ne murdări neprihănirea, este totdeauna urmată de descoperire dumnezeiască. Altfel de teamă rămâne în întuneric și tulburare. În versetul următor la versetul 21, partea întâi, îngerul continuă să-i spună lui Iosif Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Cuvântul ne spune Sfântul Ioan Damaschin, nu și-a pogorât din cer corpul care să fi trecut prin Sfânta Fecioară, ci a luat din ea trup de o ființă cu noi. El a putut să ne mântuiască numai făcându-se ca noi. Hristos a făcut om ca noi să fim făcuți Dumnezei, spune Sfântul Atanasie cel Mare. Vânătorii destruți din Africa folosesc o metodă interesantă pentru a avea reușită în vânătoarea lor. Se îmbracă într-o piele de struți, purtând pe dedesubt arcul. Îmbrăcați în pielea struților, se apropie liniștiți de cârdul lor și așa îi vânează ușor. Altfel nu-i pot vâna pentru că struții sunt foarte atenți și fug foarte repede. Domnul Isus s-a îmbrăcat în corp omenesc ca să se poată apropia de noi, dar nu pentru a ne da moarte, ci viață, nu pentru a ne lega, ci pentru a ne elibera. Numele Iisus, care înseamnă mântuitorul poporului, arată ființa sa. Luther spunea, dacă toată viața am putea învața cum se numește copilul, ar fi de ajuns. Va fi numit Iisus, a spus îngerul. Cine înțelege bine numele acesta e un mare învățător creștin, în același timp un om mare și bun. Un mistic spunea de asemenea că dacă toți arborii din lume și-ar transforma ramurile în penițe și dacă toate dealurile s-ar preface în cărți și dacă toate mările din lume în cerneală, n-ar ajunge pentru a descrie relele pe care le-a făcut păcatul în lume, dar aceste rele în mărimea lor au fost întrecute de harul iertării venit prin Mântuitorul Iisus. Încheia citatul. Numele dat de însuși Dumnezeu exprimă o făgăduință sigură, nu numai o dorință, ca la numele date de oameni. Domnul Iisus este în adevăr un mântuitor puternic. Să căutăm să de înțelesul adânc al acestui nume și să ne alipim viața de mântuitorul pentru a primi mântuire și fericire veșnică. Să ne lăsăm prinși de năvodul Evangheliei pentru a fi duși în casa Tatălui. Un indian dintre pieile roșii din America, fiind întrebat cum a părăsit păgânismul, a răspuns făcând din lemne un cerc și punând în mijlocul lui un vierme. Apoi a dat foc lemnelor. Viermele se zvârcolea fără a găsi ieșire. Indianul a întins mâna și l-a scos zicând. Așa era cu sufletul meu, dar mâna Domnului Isus m-a salvat din cercul de foc, altfel pieream. Mântuirea are multe înțelesuri și pâinea cea de toate zilele este o mântuire zilnică. Domnul Isus este și pâinea vieții. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Dragul meu, tu cum te numești? Te numești creștin? Te numești copil al lui Dumnezeu? Dar arată viața ta acest adevăr cuprins în numele tău? În numele Domnului Isus era o realitate strălucită pentru că el, din el izvoră o viață întreagă de adevăr real. Cu cât viața noastră este mai adevărată, mai sfântă, mai luminoasă, cu atât și numele pe care îl purtăm va străluci mai puternic în noi, cu atât va fi proslăvit mai adevărat domnul Isus în toată ființa noastră. În a doua parte a versetului 21, capitolul 1, spune deci și îi vei pune numele Isus. Când iubim pe cineva, tot ce se referă la acea persoană ne interesează și ne este scump. Și persoana domnului Isus ne este scumpă în mod deosebit, mai scumpă decât orice altă ființă în lume. De aceea tot ce se referă la el ne este prețios. Nu este localitate prin care să fi umblat, nu există un gând sau o pildă pe care s-o fi spus și care să nu fi rămas nepieritoare. Lucrurile care nu valorau prin ele însele prea mult își capătă valoare prin faptul că au venit în atingere cu el. Tot astfel este și cu numele lui. Domnul Iisus este numit în diferite feluri, Mirele Ceresc, Domn al Păcii, Mesia, Emanuel, etc. Oricum ar fi însă numit, parcă niciunul din nume nu este așa de prețios ca numele Isus. Ori de câte ori îl pronunțăm, ne aducem aminte de făgăduința legată de acest cuvânt și anume El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nimic în lumea aceasta nu sună mai frumos în auzul credinciosului ca numele Isus. Acest nume este viața însăși care pătrunde în sufletul nostru. El e împletit în rugăciunile noastre. Cântările de asemenea încep cu El și sfârșesc cu El. În grelele încercări, când ispita caută să-și facă loc în inima noastră, dulcele nume Iisus este balsamul întăritor al sufletului nostru ostenit de luptă. Un singur cuvânt, dar ce puteri nebănuite sunt ascunse în el! Păcătosul care se crede pierdut nu are de făcut altceva decât să pronunțe acest singur cuvânt. Pentru că nu este în întreaga lume alt nume dat oamenilor prin care să fim mântuiți decât acesta Iisus. Ferice de sufletul care vine încrezător la picioarele Domnului Iisus, el va fi mântuit cu adevărat. În versetul 22 de la Matei 1, ni se face cunoscut că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Despre ceea ce zice prorocul vom afla în versetul imediat următor. Haideți acum împreună cu preotul Niculiță, autorul acestor meditații, să ne oprim puțin asupra acestui verset. Nici o rotiță din marele ceastornic al Universului nu merge la întâmplare. Toate câte există au un drum de parcurs bine stabilit, după un plan alcătuit mai dinainte de Marele Creator, Dumnezeul veșnicilor. El a alcătuit în sine însuși planul pentru toate când nu exista niciuna din câte există și la plinirea vremii se împlinesc. Când sosește ceasul hotărât, nimeni nu se mai poate împotrivi. Câtă liniște și câtă încredere ar trebui să avem toți cei care știm și credem în Dumnezeu și în cuvântul Său. Știind mai dinainte că tot ce vine asupra noastră nu este la întâmplare și nici spre rău, inima ar trebui să rămână în pace și bucuria să nu lipsească din ea. Tocmai de aceea a spus Sfântul Apostol Pavel, «Bucurați-vă totdeauna în Domnul și iară zic, bucurați-vă!» Filipeni 4,4 Noi suntem în mâna lui Dumnezeu și nimic rău nu ni se poate întâmpla, până și firele de păr din cap ne sunt numărate și niciun fir de păr nu se va pierde, cum scrie la Luca 21, cu 18. De aceea, totdeauna trebuie să fim bucuroși, pentru că purtarea de grijă a Domnului este neîntreruptă ca și viața. Tot ceea ce se mișcă în lumea aceasta lucrează după planul lui Dumnezeu, chiar și vrăjmașii, cum este arătat la faptele 4, cu 27 și 28, și chiar și diavolul. Gheote spunea, că diavolul este curățitorul de vase al lui Dumnezeu, adică și ispitele lui și loviturile pe care le dă el copiilor lui Dumnezeu nu sunt decât spre întărirea și desăvârșirea lor. Sfântul Vasile cel Mare spune, Domnul duce toate spre bine și rămână în chipul cel mai bun. Deși sunt ascunse de noi pricinile rânduierilor dumnezeiești, totuși tot ceea ce se întâmplă după rânduiala înțeleptului Dumnezeu care ne iubește oricât ar fi de greu, negreșit, trebuie să ne fie plăcut. La fel spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. Ceea ce e folositor pentru noi, aceea vrea Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu, aceea este folositor pentru noi. Dacă n-ar fi noaptea, n-am putea vedea miriadele de stele. Dacă n-ar fi noaptea suferințelor, n-am putea vedea stelele cele mai îndepărtate ale făgăduințelor lui Dumnezeu, N-am putea zări lucrările cele tainice pe care, la lumina zilei bucuriilor, nu le-am putea vedea. Dacă toate ființele din lume ar fi numai draci, n-ar putea să ne facă decât bine, dacă noi împlinim condiția să-L iubim pe Dumnezeu. Iubiți ascultători, cine iubește pe Domnul și cine are pe inimă numai împlinirea voii Lui, nu se teme de niciun rău. Răul este unul singur, îndepărtarea ta de la Dumnezeu, căci Dumnezeu este singurul bine. Așa ni se arată la Matei 19, cu 17. Și de-a Domnul Dumnezeu, ca fiecare ascultător al acestor programe, să se apropie de Dumnezeu, să împlinească voia Lui, porunca Lui de a se pocăi și a crede în Domnul Isus pentru ca, devenind copil al lui Dumnezeu, să trăiască toată viața aceasta, dar mai ales veșnicia, împreună cu El, spre slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului numărul 6, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Și acum, haideți ca, în minutele care ne-au mai rămas, să ne delectăm cu ceva versuri și muzică instrumentală. Am să citesc prima dată poezia intitulată Aș Vrea, semnată de Petru Dugulescu. Aș vrea să fiu ce azi n-am fost în ziua mea pierdută. Înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu străjer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte. Prin lumea plină de plăceri să fiu așa cum tu îmi ceri, Să nu mă bat spre nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alținus și nici nu vor să fie. Mergând prin viață spre apus, să nu mă las de valuri dus, ci să mă înalți mereu mai sus din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume sub greul crucii suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă, sângerând, răniți fără de nume. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una Că din al mântuirii ceas Secunde doar au mai rămas Iar cei ce azi nu vin pe vas Se pierd pe totdeauna Aș vrea să fiu acel argat La care el se-i spună Când se va întoarce ca împărat privind la tot ce am lucrat Cu acei talanți ce mi-a dat O oh, bine slugă bună Și aș mai vrea să fiu ceva O rază lucitoare și strălucind în lumea rea Să duc lumină undeva Să încălzesc pe cineva Și să mă întorc în soare Amin A doua poezie poartă titlul Pentru nimic în lume Pentru nimic în lume Nu-ți vin de trei comori Credința și nădejdea Și dragostea din tâi Chiar dacă pentru ele ar trebui să mori, fă totul până la moarte cu ele să rămâi. Pentru nimic în lume să nu uiți trei porunci, virtutea, ascultarea și întâiul legământ. Cu cât mai mulți le calcă, cu atât mai mult atunci vechează-le mai harnic, urmează-le mai sfânt. Pentru nimic în lume să nu lași trei virtuți, smerenia, înfrânarea și pacea în Hristos. Și atunci, cu cât trec ani mai mulți și mai plăcuți, cu atât rodul vieții va crește mai frumos. Amin. Amin.